Ar adet nesta i ruhi Vag telatiha neva Kullama Kullama I tvršo se drugim granica koje je on postali Nemojmo izlaziti iz okvira serijata Jer nam to neće donijeti nikakvu koriš na dunjaluku, a kamoli na ahiretu Allah subhanahu wa ta'ala je Adama alaihi salatu wa salam svojom rukom od ilovače Poslao ga sa tevhidom Sa tistom vjerom u Allaha subhanahu wa ta'ala Nije Adam nastao od majmuna Kao što to smatraju neki majmuni Allah subhanahu wa ta'ala Je stvorio Adama I poslao ga sa tevhidom Otkud teorija Da čovjek može nastati od majmuna Allahom je uzvišeno Da je nekad čovjek nastao od majmuna Valjda bi jednog dana U Zološkom vrtu osvanuo čovjek od onoliko majmuna koji danas žive na Dunjaluku niko još nije zapamtio u vrijeme ove tehnologije da je nastao čovjek od majmuna valjda bi oni majmuni koji smatraju da je čovjek nastao od majmuna danas unaprijedili tehnologiju i proizvodili od majmuna ljude ali Allah subhanahu wa ta'ala je stvorio čovjeka i stvorio je majmuna kao životinju a čovjek u istinu nije nastao od majmuna mnogi ljudi današnje vrijeme zapadaju u širk Brešo ni ovom prilikom ne mogu da zaobiđem ovo, a da ne kažem. Jer znao je, kada gledam masu našeg naroda, pliva u širku i kufru Allahu subhanahu wa ta'ala, a nada se izbavljenju od Allahove kazne. Neke od njih vidite kako odlaze gasarima i vračarima da im prvišu srbinu. Neke od njih vidite kako vjeruju da mačka donosi sreću ili da ti nanosi štecu. Mačka jadnica prelesela preko puta, pa on i parkira se pored puta da neko drugi prođe da on ne prođe ili ako ide pješice stane pa vrati se nekoliko koraka nazad pa plije lijevo desno je naprijed i nazad ne bi li nekako otkonio štetu i mačka ne može mirna biti na ulici širka se uvuka u ljude neki smatraju da crvena boja priječava urok opet drugi smatraju da potkovi ili grip donosi sreću Pa ih kuju po svojim kućama, po svojim vratima, po svojim štalama, po svojim vozenima i na ostala mjesta i stavljaju. Vela havra, vela kuvata illa billah. O oh, Allahu, robe, imaš Allah li pamir? Jel' ti Allah podario pamir? Jesi li vidio da su kovači najsrećniji ljudi? Valjda bi oni bili srećni od onih koji nose jednu potkovicu, jer sam u njihovim kovačima sam nalazio na desetine i desetine potkovica. Valjda bi konji bili srećni od ovih koji vodeju na dvije noge, da potkoli se donati sreću Allah subhanahu wa ta'ala je dao sreću u tevhidu zapamtite sreća je u tevhidu u robovanju Allahu subhanahu wa ta'ala ko želi istinsku sreću zapamtite neće je naći mimo vjelu Allaha ne treba ići lutati kao se niko od nas kada hoće da kupi lijekove neće otići u željezar i tražiti lijekove nego će otići u apoteku i tražiti lijekove tražimo sreću na njestu gdje je ona a ona je istinski u vjeri u Allaha subhanahu wa ta'ala. Što više budeš lobova Allahu, šanuhu, sve ćeš veću sreću osjećati i sve ćeš sreći biti na dunjaluku. A naravno, zato ćeš biti nagrađen i na ahiretu. Neki su sebi uzeli za pravo da ispunjavaju želje ljudima. Pa su oni miskini otvorili svoje kopčege i svoje kofere koje imaju po svojim kućama, čekajući da im neko dođe i kaže svoju želju. Pa kada im kaže svoju želju, strpaju u te svoje kopčege, I onda odlazi aj vas da neke pozle nehodni i kaj sobe Da imaj vas da edu iz punja va zelje Vela hawla vela kuvveta illa billah Aho nema ni ruskim bajkama A kamali usvarnati Allah subhanahu wa ta'ala je taj Koji uslišava dove svojim robovima Allahov robe Digni ruke Allahovu Digni ruke onome Koji vrata svoja ne zatvara Digni ruke onome Koji traži onoga ko se kaj Digni ruke onome Koina ne odbija dobu svoga roba zašto tražiti želju zašto tražiti pomoć od oni koji ni se ani pomoći ne mogu opet neki jedva čekaju da iziđe časopis da mogu pročitati šta će biti za raka šta će biti za škorpiju šta će biti za bika, šta će biti za ovna i šta će biti za ostale životinje jedva čekaju da iziđe horoskop pa da pročitaju šta će im se desiti u narednoj hercije Vala hawla, vala kubhata, illa braćo, pa zar insan u istinu može do tje mjere otiću da laleš? Zar u istinu onaj kome je Allah dao pamet može vjerovati onome koje je sastavio na horoskop? Zar u istinu onaj čovjek koji u to povjeruje? Zar u istinu nima pamet? Cijen je na braćo. Ne treba ti niko kazat da ćeš se poslađe sa svojom ženom. Koji se to napiši u horoskop? Poslađe se s svojom simpatijom. Poslađe će se sa svojim partnerom. Da ćeš se poslađati sa svojom ženom, ne treba ti niko govoriti. Zato što se ljudi obično strađaju sa svojim ženama. Obično ima neke prepirke, neke rasprave i na kraju kad je sve će se dobro završiti. Neko će ti doći, neko će ti otići. Allaha nije ti neko dolazi i neko odlazi. Zadesit te nešto srećno. On čica vo vrijeme samo seka šta će ga nešto srećno pogodi. Sim ga pogodi, evo ga kaži je pogodilo. Zadesit te nešto nesrećno On njemu vjeruje kad mu kaže Zašto? Brat se mili Zar nije tvoja svakodnevnica Da te pogodi nešto lijepo, da te pogodi nešto ružno To je tvoja svakodnevnica? Nemoj dozvoliti da se neko igra sa tvojim mozgom Nemoj dozvoliti da neko drugima Ni puliše sa tvojim mozgom O Allahu robe, robuj svojome gospodaru A nemoj robovati onima Koji iznišaju i projeću sudbinu Znaj da je Istinska sreća u robovanju Samo uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala Neki pak vjeruju da im sreću može donijeti zvijezda ja. Ili mjesec Ili neka druga planeta u ovom Kosmos A opet ima i oni koji vjeruju Onima koji razbacuju grah Pa koliko žena prljakne grah toliko će imati sreće ili nesreće Ili koliko žena kustu kahu zalije Toliko putjeva i toliko sreće Bratio Upozoravajte svoje supruge svoje majke i svoje komšije i komšinice da se okanu gatanja kaže li radijesnik sallallahu alaihi wasallam u jednom hadisu koga prenosi Abu Musa radijallahu anhu da je rekao Rasulullah sallallahu alaihi wasallam troje neće ući u džanet poslušajte ih notorni pijenica onaj koji kida rodinske veze i onaj koji vjeruje u sihr ko dođe vrat pa pita o nečemu A zatim mu povjeruje ono što on kaže, nećemo namaz biti primljen 40 dana. Mora da klanja, obavezno je da klanja. Obavezni je da taj porb skine sa svojih leđa ali mu namaz njegov neće biti primljen. Ko dođe vraču a zatem pita o nečemu, a zatim mu povjeruje ono što on kaže, nećemo namaz biti primljen 40 dana. Po drugom hadisu kaže Rasul sallallahu alejhi ve sellem, ko ode vračaru, pročitajte li budućnosti i vjerujemo ono što on kaže, on je da nijeкао Ono što je objavljeno Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. A šta je objavljeno Rasulu sallallahu alaihi wa sallam? Objavljen je Kur'an. Zanijekao je Kur'an. Zanijekao je objavu. Stoga, odlazak gatarima i vraćarima. Vjerovanje ono što oni kažu. Vjerovanje u horoskope. Razjevanje strava. I svi ostali šetanuci koji su došli ovome ummetu. Su zabranjeni. Allah subhanahu wa ta ta'ala ti je poslao uputu. I nemoj biti od onih koji kažu kada čovjek toni, on sa iz oslam kuhvata, pa onda radi što je dozvoljeno i što je zabranjeno. Stjenjeni brate, bolje ti je pošteno i časno umri u telhidu, nego da umreš nečasno i u širku. Bolje je, ako te Allah subhanu wa ta'ala nećim iskušao, bolje da umreš čestito i pošteno, robujući svome gospodaru, a opet ćeš umrijeti. Iako odeš njima, umrijet ćeš, jer te ne može smrt zaobići. Šta ćeš kazati svome gospodaru? Da ti danije kao ono štime je došao Rasul, a da si vjerovao onima koji lažu na Allaha i njegov posanika pa sallallahu alaihi wa sallam kazi Resul sallallahu alaihi wa sallam u jesnom hadisu nije od nas onaj ko čita subbenu ili mu se čita subbena ko gaata ili mu se gaata pravi sihr ili se za njega pravi onaj ko dođe vraćan rupovirinima ono sa so on kazi za ono što so je objadeno Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam Pogledajte koje su ovo opasne prijetnje Za one koji vjeruju gaçarima i vraćarima Danas Allah zilešanuhu sačuva ove opasne bolesti I nas i naše porodice Uzvisno da Allah zilešanuhu molim Da oči si naša prsa od širka i kufra I njegovih primjeca Ja Allah molim da nas jedinu u islam Kullama Kullama Kullama Kullama